середині лежали гори золотих монет, височили цілі срібні колони, купи маленьких мідних кнатів. Все твоє, усміхнувся Геґріт. Усе належало Гаррі. Неймовірна річ. Добре, що дурслі про це не знали бо інакше точно забрали б усе. Скільки разів вони нарікали, як дорого їм обходиться утримання Гаррі. А йому завжди належав оцей невеличкий скарб, захований глибоко під Лондоном. Гегрід допоміг Гаррі наповнити торбину часткою цього багатства. «Золоті монети се називають галеонами». Пояснював він. В одному Галеоні 17 срібних серпиків, а в серпику 29 кнатів. Ну, це досить просто цього має вистачити на пару семестрів, а решта найси зберігає тут. Гегріт повернувся до гребхука. А тепер, прошу пана сейф 713. Але чи не можна їхати трохи повільніше? Тільки одна швидкість, відповів Грибхук. Тепер вони опускалися ще глибше, набираючи швидкості, мчали тісними закутками, а повітря ставало дедалі холоднішим. Прогуркотіли над підземним яром, і Гаррі перехилився через край, намагаючись розледіти, що там, у темному провалі. Але Гегрід зойкнув, схопив Гаррі за плече і знову посадив його рівненько. Сейф 713 не мав замкової шпарини. «Відступіть!» – повагом звелів Грибхук. Постукував двері своїм довжелезним пальцем, і вони просто розтанули. «Якби це спробував зробити хтось інший, а не Грінготський гоблін, його б засмоктало через ці двері, і він потрапив би в пастку», – попередив Грипхук. «А як часто ви перевіряєте, чи є хтось у середині?» – запитав Гаррі. «Приблизно раз на десять років», – уїдливо вишкірився Грипхук. Гаррі був певен, що в цьому секретному сейфі зберігається щось надзвичайне. І тому нетерпляче нахилився, сподіваючись побачити щонайменше казкові самоцвіти. Але спочатку йому здалося ніби там порожнісінько. Але ось він помітив на долівці щось, аби як загорнути в бурий папір. Геґріт підняв той пакунок, і запхав кудись глибоко в плащ. Гаррі кортіло дізнатися, що то, але він знав, що краще не питати. Вертаймо до того клятого візка і не говори зо мною по дорозі. Буде ліпше, як я себе помовчу, попросив Гегрід. Ще одна несамовита поїздка на візочку, і ось вони вже мружаться від сонця за дверима Грінготсу. Гаррі тепер мав повну торбину грошей і не знав, куди з ними спершу бігти. Ані трохи не уявляючи, скільки галеонів дають за один фунт стерлінгів, він однаково розумів, що несе на плечах більше грошей, ніж мав коли-небудь у житті. Ба навіть більше, ніж мав коли-небудь Дадлі. Тут все можна купити форму. Кивнув Гегріт на крамницю мантії для всіх оказій від мадам Малкін. Слухай Гаррі, може б, я заскочив на черчину до дірявого казана? Я, як не я ненавиджу ті грінгутські віски? Гегріт справді ще й досі був блідий. Тож Гаррі не без остраху сам завітав до крамнички мадам Малкін. Мадам Малкін виявилася присадкуватою усміхненою відьмою. Одягнена вона була в усе рожеве. Для Гогвордсу любий, запитала ворожка, тут є великий вибір. Зараз, до речі, один юнак якраз робить примірку.